vader dankie, dankie vir die prijs wat hy betaal het so ons nou hier in die tenwoordigheid mag staan prijs wat betaal het so ons hy kan ervaar so ons hy vriend kan vader hier die hele prijs betaal hier het laag gemaakt dit is afgehandel ons mag in die tenwoordigheid ingaan hy wil dit hee Vader, dank dat hier is Dank vir die dag Vader, ons sê in die dienst In die naam van Jesus Amen Ons het gesê ons het Een wonderlijke kamp gehad, die naweek En Nou ja, laat dit Voor hulle self spreek Maar vanmorgen het ons die voorrecht om te luister Na Opita, Opita, ons sê U daarna om te hoor wat die geest van die herfdeur jou vir ons wil sê vanmorgen, ons hart is oop, so kom deel met ons verblief. Jan, baie dankie reddige voorrecht om hier te kan wees volgend, en na week sam samen met julle kan deel by die mannekamp. Ek kan vanmorgen net aan waar die mannekamp opgehouw het. Uh, die thema wat ek oor wil praat is uh, Waar bevind jy jou op die pad van herstel? dier die naweek gehoor dat God het herstel kon bring vir elke mens. Die vraag, die ek wil eerst my self praat, want uh, so lege weke terug het ek een hartstilstand gekry en ek het een weg. ek is gezond met hartpomp, ek brand wit met loodvrye petrol. Maar het iets gebeur by my, kon vir vier weke, kon ek die bybel lees nie, want ek kan dit nie inneemt en ek het hierdie goede oorals gaan soek, ek het hierdie specialist gebeld en die dokter gebeld, en elke keer net maar een toer die embryenne van die dag, toe besluit ek hierdie ek weet, en die ene sê sê die medikatie, die andere ene sê my lichaam met die skok weg, en dis een pad van herstel, en dis eindelijk waar hierdie boodskap geboore word, ons is pad van herstel, en waar bevind die jou op, op die pad van herstel? Nou ek raak ook nou ge soos Jan en Rian, ek begin ook nou tekenen, en ek het geleer om die borde oop te maak en die hele bord te gebruik want ek het dit by om Jan gesê dit gaan eindelijk oor die kruis hierdie boodskap is al lang al in my hart maar so stuk vir stuk begin hierom aan, my, aan mykaar sit en dit gaan oor die kruis want die kruis is een symbool van leven die kruis is nie die leven nie ons is nie in die rooms-katholieke kerk maar die kruis is vir ons een symbool, wanneer ek die kruis sien gebeur daar iets in my verstand en dit is een reminder vir my wat het in Pietse lewe gebeur? Die vraag is, is jy voor die kruis, of is jy by die kruis, of na die kruis? Want my thema is, op 'n pad van herstel. Nou kan ek begin door te sê, die heel eerste gaan nooit weer daar oor praat nie. Ons kom van Adam af. Adam is die man wat Godse droom gemis het, en Godse plan gemis het, want hy het zonde gedoen. En Adamse saad was in die mens gewees tot By die kruis, tot voor die kruis. Hier voor die kruis, hier wat Jan vir ons die naweek verduidelik was, die wet. Maar die wet kon niemand rechtvaardig nie. Niemand nie. En die ouwens het probeer om die wet te onderhou, maar hulle kon het nie doen nie. En dan kom Korinthiers, 2 Korinthiers 3 sê, Hy sê daar, soelank jylle die wet onderhou, is hier die goeie nies, hier evangelie van redding, vir jylle taboe, jylle sal nooit daarby uitkom nie. En nou kan ek verstaan, hoekom in my eie poging om alles, al die goeie werke en die mooi goed wat ek gedoen het, nooit een belevenis van God te krijg. Daarom kan ek verstaan, dat die mooiste boodskap van u net gehouwe tot woensdag of tot dinsdag. Want die woord sê, solang ek die wet onderhoud, solang daar een poging is, is daar een bedekking oor my verstaan. Het ek so gelijk. Ek het soveel goeie bedoelings met die Heere gehad, maar die Heere kon nie inspraak genie, want solank ek die wet onderhoud, is daar een bedekking oor my verstand. Nie net oor my verstand nie, maar ook oor die woord. Solank ek godsdienst beoefen, sal hierdie boek vir my geslote boek wees. Dis nie alleen dit die, solank ek die wet onderhoud, my eie poging, is Godse koninkrijk vir my verborge. En daarom met Amman, vir jare het ek gedink koninkryk is a plek. As a plek waar ek heen gaan as ek doodgan. Maar toe hierdie hoor wat sê hy, hy sê toe hierdie bedekking afgehaal word, dier die heilige geest wat gekome dier die prediking van die woord het God hierdie bedekking van my afgehaal en even skierlik is my geestes oor oop en ek kan sien wat op die kruis gebeur het. Ek kan sien dat Christus en ek kan verstaan dat Christus die wet kom het en weer terugkom en woon binnen my, en hy my van binnenkant af heel maak, ek en drie nie sit by, klein Cariba ek sê ek net te breek noorag, net so vierdaag, net te breek, in die vierdaag sien ons een verskynsel, wat my ruk tot in my fondamenten, ons sit, in die ochend sit ons aan ontbuit, op die stoep as so waterval wat afvalt, en vis vangertjies wat induik, en ons geniet, ek en drie nie geniet mekaar, maar ons geniet ook die plek en daar kom my ou, so groot dood kom my aangestap en dan stap hy by ons voorby en dan gaan hy daarna na die waterval toe na sy braai plek, want hy so sak by hom en dan haal die torah uit en sit hy hem daar neer dan haal hy, hy sy taliet uit en hy gooi hem en dan begin hy begin hy, hy en toe kom sien, toe gaan ek hy sê heren verlang was hy die evangelie vir my bedek verlang het ook gesê, ek, ek wonder, ek wonder ek, hoekom jere, hoekom jere, ek wonder jere, en ek het al die, die goed sê, jere, ek maak dit nie, en ek maak dit nie, hy die type op, ek is te kort, jere, ek is my op die skaal, en ek weeg, en ek is te kort, ek maak dit nie, en terwijl ek vir die jood kyk, sê die jere, verstaan jy, verstaan jy, die verskuld is in die ou en die nieuwe, sê jere, ek verstaan, dat hy het hier die bedekking afgaal, nooit weer, jere, sal hierdie vir my raaisel wees nie, nooit weer sal het vir my ver wees nie, af sal het binnen in my wees. Galatius 5 kom en hy sê, as iemand wil gerechtverdig word dier die wet, met andere woorde, as ek voor die kruis lewe, as jy wil in die rechte verhouding met God staan, dier die beoefening van die wet, hoor hierdie verskrikkelijke ding wat die Heere sê, is verskrikkelijk is ek hoor, weet jy wat, is daar geen veroordeling nie, ek heile in my hart en sê, Heere, hoe lang kan ons nog sit Heere, dat hierdie vijand ons so verblind het, hy sê, jylle wat wil rechtvaardig word, dier die onderhouding van die wet, is losgemaak van Christus, jylle het verval van genade, ons allemaal wat hier sit, is uit genade uitgeret, dis niks wat Piet gedoen het nie, dis nie ek wat God gesoek het, dis God wat my gesoek het, dis nie my liefde vir God, maar dis Godse liefde vir my, weet jy wat, dis genade, so as ek die wet wil beoefen, dan maak ek my los van genade af, Hy sê, jy het verval van die genade af. Hy sê, dankie Heere, dankie Heere, vir die evangelie. Wat is die evangelie? Wat ons hier die naweek gehoor, die goeie nies, waar hy kom, en hy sê, gelasjes 4, van vers 4 sa, hy sê, en toe die volheid van die tyd gekom het, wanneer is die volheid van die tyd? 4000 jaar nadat Adam die fout gemaakt het, kom God, en hy sê, genoeg is genoeg, wat ek gaan doen is, hier binnen my, omdat ek liefde is, daar een brandende begeerte, om dit wat Adam gedoen het, weer recht te maak, om die mens weer in verhouding te bring met my, so die mens weer na my beeld kan wees, en my gelijkenis kan wees, weer soos ek kan wees. Hy sê, toe die volheid van die tyd gekom het, God sy sê, gestuur onder die wet, geboore uit die maagtheid, Maria, om die wat onder die wet was, los te koop, so die aanneming van kinders kan plaasvind. En as ek een kind, as ek erfgenaam, van sy koninkrijk omdat hy sy geest in my hart uitgestuur het dit nou nie meer een wet nie maar is die gees van God wat my kom vry maken. wat my kom herstel het want die wet was een buitenkant story dus hoe die heren vir die fariseers buit sê buitenkant leid jylle mooi maar binnenkant is jylle vreenders en stikke hoe sê hoe kom maak jylle die buitenkant van jylle bekers maar binnenkant is het vuil hy om God toe te laat, om hierdie ontdekking, hierdie naweek, wat ons as manne hier gemaakt het, om te besef dat, dat die Heere binnenkant kom woon, hy sê, weet jy dan nie, ek wat te ver God was, het te binnen in God geword, en dis al vir 2000 jaar, maar omdat die evangelie nie gepreek is nie, omdat ons in die godsdienststelsel vastgevang is, kon ons nooit daarby uitkom nie, maar ek dank die Heere, so die goeie nies gehoor, en nou kom, je breest sê, sê, Hy sê, en nou laat julle hierdie goeie nies gehoor het, sê hy, ek wil nie julle met stilstaan by die eerste beginsels, rondom die bekering, en die doop, en die handoplegging, tot die opstanding en die doode. Ek wil nie julle daarby blij nie, want as baie meer in hierdie ding, wat is baie meer? Die heren sê, I want to bring you back to original. Ek wil nie julle met terugkom by die oorspronklike droom wat ek vir jou leven gehad het, om te kan heers. Nou, as strome van levende water uit julle binnensel uitkom, so Die twee pilare van leven is toch vrede en blijdskap, so die vrede wat die verstand te boven gaan en die blijdskap wat die Heere gee, wat ons sterkte is, weer terug kan kom in die mens, so die mens weer vervuld kan wees. En dit breng my by die tweede woord. Hier is ons verloore, verlos, Jezus sê, ek het gekom om julle te verlos, en ons kom verlos, uit die mag van duisternis, die mag van duisternis, Mag beteken goed wat jou vastgehouw het Goed in jou leven wat jou vastgehouw het Wat jou verhinder het Om by hierdie droom van God uit te kom Hy sê ek kom verlos jou uit die mag Die mag van sonde En duisternis beteken nag Hy sê ek het jou kom uithaal Uit die duisternis is En ek het jou oorgebring In my koninkryk Wat bestaan uit liefde uit Nie meer uit wette uit Maar uit liefde uit En dan kom Johannes en dan vertel Johannes van van Jesus, wat Jesus kom doen het, hy sê, hy sê, ek is nie die lucht nie, maar ek vertel julle van die lucht, van die wereld wat aan die kom is, want Jesus het nog nie gesterf nie. Hy kyk na Jesus, hy sê, daar die lucht, hy sê, ek is nie die lucht nie, ek vertel julle net van die lucht, maar hier die lucht gaan die hele wereld kom verlig. Ek dank die Heer, toos die lucht aankom, jy kan vanaan die toets doen, ons alman was in duisternis, ons alman het gesondag en het ontbreek ons in die heerlijkheid van God ons was alman in donker geweest. maar die dag toe Jezus kom, die licht van die wereld wat die hele wereld kom verlu doen vanaan die toets, sit so by 18, 9 is dan sit jy die licht af dan kan jy sien hoe donker was jou leven voordat jy by Jezus uitgekom het maar wanneer jy om aanset kan jy alles waarneem dis ook om die blinde man wat by Jesus gekom is. Hy sê, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Hy sê, dat ek kan sien, jyre. Hoor, jyre, ek net ene, ek soek niks anders, ek wil net sien, jyre. Hoor wat sê? Hy sê, jou geloof het jou gered. Hy sê nie, jou geloof het jou laat sien, hier. hy sê, jou geloof het jou gered. Hoor, ek dank die jyre. Die tweede jyre is vergifnis. Toe jy oorgebring het vanuit die mag van duisternis, en daar vergifnis vir jou gekomt vergifnis beteken, die woord vergifnis beteken een uitwissing daaran, hy sê, ek sal nooit weer aan het dink nie, so ver soos die ooste van die weeste, verweider ek dit van jou, en dan kom hy, en hy sê, ek weet jylle gaan sikkel, hierdie is maar net, ek het het saamgebring, as ek alles moes gebring het, moes ek een trailer gehak het, om al die goed in se, is nou my story, hierdie sê, hy sê die skuldbrief, Die skuldbrief, alles wat hierop staan, as jy mooi kyk, is alles hierop. Hier die skuldbrief, wat vijandskap gebring het tussen jou, wat gemaakt het dat ek en jy nie een kan word nie, wat altyd gekom het en jou aangeklaad, want wat kla jou aan jou skuld, en waar kom jou skuld vanaan van die verlede af? Want ons verstaan nie wat Jesus eindelijk omdoen het nie. Ons sê ons sondes is vergewe, ons sê ons is christene, maar ons kan nie daarin wandel nie. Van as een aantlag tegen ons die skuldbrief, hy sê hier die skuldbrief, wat jou skuldig gemaakt het, wat jou aant geklaad, dis wat ek gesoek het, en ek het een stok gesoek. Is dit nie oorreid om te sê? Hy sê, so ver as die oost en die weste. Hy sê, ek het van jou vanweider, want hierdie ding gaan altyd aankla. Hierdie ding, wanneer daar een intimiteit kom, tis jy, wanneer ek en jy moet een wees, sal daar altyd te geklop wees, wat op die brief staan, en sê, onthou jy. Onthou jy, onthou jy, onthou jy toe jy standaardacht was. Onthou jy, 1986, achter die kraalmeer, onthou jy daar. Is altyd een verweising daarna. Die heren sê, wie wat, Al die goed wat jy hier gedoen is op wit en zwart. Hy sê, dit is soos karlaken, dit is soos maasels in jou leven. Hy sê, maar ek het gekom om dit wit te maak soos vol. En dan kom hy in die Bedeers 17 en hy sê, hy sê, het vergifnis plaasgevind tussen my en jou, ek het jou vergewe. Hy sê, en ek weet, jy gaan sikkel daar oor. Daarom, hoor wat sê, hy sê, aan jou sondes en jou ongerichtighet. Sal ek nooit weer denk Hy sê, wat ek gaan doen is, so dat jy in jou denken kan recht krij, hierdie goed, so ver soos die ooster van die weste, gaan ek het verweider en ek dink nooit weer, sorry, is verkeerde kant toe. Ek dink nou daaran. Hy sê in jou verlede, sal ek nooit weer dink nie. Dis vergifnis, dis een uitwisning, en ek het vermoor, ons het praat oor, oor ons was verloore, en ons praat oor ons was verloos, en hy praat uh, vergifnis. Ongelukkig want ek vir julle sê, dit waar ons allemaal gestop het. Want my son is vergewe, en gaan die hemel toe. Ons het nooit Johannes sla gelees nie. Ek sê, waarvoor ek gekom het, so die leven kan hy, en leven oorvloed. Het gaan nie oor die hemel nie. Het gaan nie oor sonde nie. sonde, Dit was nie die hoofdoel, hoekom Jezus gekom het nie. Jezus het net sonde uit die pad uitgestoot, om weer by jou uit te kom. Die hoofdoel, hoekom Jezus gekom het, is om die Adam, wat geval het, wat die saad van Adam binnenom het, om niewe saad te breng, en jou weer te herstel, soos toe hy gedroom het, kom, laat ons mese maak na ons beeld en na ons gelijkenis. En sonde was die oorzaag gewees, so hy, hy die sonde uit die pad het gevat, so die hoofd sy droom, dat hy weer by die mens kom uitkom. En ek sê, Heere, ek het die geskryf, een halwe pakket. Ons sit met een halwe pakket. In hierdie tyd, waar ek nie lekker kon inneem, nie sit ek, en ek dink oor hierdie goede, en ek dink oor al hierdie goede. En ek sê, ek het dit al hier gesê vir die oos, op die vorige geleentheid, In 2001 is dit 15.000 van ons ouders geretrain, soos die werk gaat, as nergens werk en welkom het. Niemand soek ons nie, jy te oud. Daar is net die werk nie, al wat die mense doen is, koop die korante, en kyk of daar nie een jobposting is, nie, werksgeleentheid is, en so gaan ons van bladseid na bladseid, ons koop die sitters, ons koop die staal, ons koop die volksblad, ons koop al hierdie ding. In een dag sit ek met die korant, en ek lees daarin, Ek was D2 gewees, dit is die Patterson grading, dit die graad, wat is die werk wat ek gedoen het, en nou soek ek so'n job, en ek kyk in die korant, en ek sien daar een. Dan staan daar geskrywe, Anglo-American is looking for a suitable person to fold the position of a D2, a Patterson grading D2. Hy sê daar, ons sal vir hom een salaris gee, en die voordele, wat daarmee saamgaan, vir die postvlak. Hulle sê jy nie wat die voordeel is, hulle sê jy ook nie wat die salaris is, jy moet aanzoek doen. En ek sit oor die goed en dink, ek sit en dink by myself, ek gaan nou in, hulle gaan my kwalificaties kyk, en na met die einde van die dag roep hulle my in, sê meneer Jacobs, jy is die suitable person wat ons van gepraat het, hy sê, hier is jou pakket, en ek sê, baie dankie, Yo. oe, jy is, ek is al acht maanden zonder werk, die dinge begin nou, die, die wallet is al so dinsus in my Nora bleid, as nie meer geld en nie niks Jees, ek is opgewonde, kom by drie nie opgewonde, oor hierdie werk en ek vat hierdie werk, en die einde van die maand betaal my salaris, betaal my goeie salaris man, ek krijg 18.000 rand maand wat dit klomp geld is Yes, en ons is opgewonde, ons is bly as ons aangaan so kom die issues ook oor ons paard hy begint syk te kom, ons is syk en tel die dokters gaan sien, dokters de rekening is nader aan die helfte van my salaris my kar breek ek kan nie my kar recht maak ons moet op vakantie gaan ek gaan ons op vakantie ek roep die kinders by my kar, ek sê ons op vakantie gaan ek sê, ons net vele sê ons die vakantie wat ons daar by Peacon Isle so gedoen het kan ons nou nie meer ons moet nou na plek toe gaan na, na by Durban, plek sy naam is smiling through Papa kan nie die heiding bekostig, nie sit recht met julle, ja pa, solang ons net by die see uitkom, pa, hoe gaan ons daar kom, ek sê die maas daar, pa, die heiding is vrienders pa, toe die school sluit, ek het nie een trailer nie, ek het een carrier, wat ek self gemaakt het, boob die dag, en ek weet, by van reen, gaan ons reen kreeg, ek het om met 'n seil toe, maar hierby er die smid, toe is die los, die seile maak iets, so, Ek gaan laai die kinders by die school op, die kinders, hulle is opgewonden, spring in die in, maar ek sien een my, my kinders, ek sien toe ons uit, welkom uit, nou gaan allemaal op vakantie, hier gaat een man, sleep een man met een messier, en een BMW, en al hierdie goed, ek met hierdie Rui Master 323, ek kyk so, maar ek sien hier, leem my kinders, ek sies julle moeg, sies ja, julle moeg, ek moes later uit, want hulle skeel is kam, hulle, hier is hulle, wat dit hier voor ons sien, in hierdie kar nie en toe ons daarby smiling through stop dit is halwe pakket wat ek nou over praat ek sal nou aangaan my nie evangelie toe ons daarby smiling through kom is ons altyd so nou ons vakantie maar as reels hoor net vir julle sê as reels julle gaan swem nie sonder my en maan ons wil ook vir julle sê ons budget is baie ty julle vraag nie vir die mense vir ons koeldrank in die ochtend en een roomhuis in die aand. Het jylle mooi gehoor? Ja, pa, jonge hoog. Yes. By die van die dag het ons by Smiling Through lekker vakantie genie, en ons kom terug. Abbeleidie smid, padblokkade, keerlief ons voor. Die amie en die politie, kyk jy licensie, ek sien die weermacht stand op daar, sê meneer, als is in die orde, die kan ry ek wil wegry. die ou van die amie sê, o, meneer, stop net so wekie. Jy sê, ek wil net vir jou ening vragen, Sal jy ooit belangstel om hierdie kaart te verkoop? Ek sê maak jy mastas reg en by mekaar. Hy sê nee, ons wil hierdie ding koop vir die weermag. Want as jy so ry, is daar een smoke al wat ons doen is <lacht> Ons wil hom net gebruik as daar 'n ambush is. Jerlikheid <lacht> en ek ons, ons lag te lekker en allerlei goed en ek ry verder en en nou kom ek terug by die werk, en nou soos ons ondergrond sit, jy weet mys ons werk ook nie te veel ondergrond, hy, hy is elke keer by sy kostblik, en sit, hoe was jou verlof, ek sê my verlof is een nachtmerrie, my kar, ek moest toe by smiling through bly, my vrou het syk geword, en weet jy wat, my klomp geld gekost, ek kom net nie met my geld uit nie, wat sê my ons verstaan jou nie, jy daar nou ons gedoek in hierdie werk, Ek sê, man, weet jy wat, ek het soveel onkostes so goed gehad, met karre, my medies, en al hierdie goede. Sê, Piet, het jy nie geweet, jy krij een karre leans nie. Ek, wist wat? Hulle sê, jy kwalificeer vir karre leans. Maar ek het nie geweet nie, want ek rui die ou maas En so is dit met ons evangelie. Ons kom nie as perspek uit. Anglo-American as perspek. By al die voordele wat God hierin vir ons opgeskryf het nie. My dood betaal aan medies. Hy sê, my het een mediese fonds plus een onbeperkte hospitaalplan, Maar nooit my contract gelees nie, wat ons komt nooit in hierdie maniel in nie. Verloof, 13e tjek, ek het nooit geweet nie. So, ek het myself gerop, my familie gerop van een koeldrank in die ochend in die roomhuis in die marra. Ek hoef nie het te wees vir my kar nie, ek hoef my splinte nie kar gekoop het. En dis wat ek vandag by julle wil thuisbring, as jy weet, wat is die perks, wat God vir jou instoor het die dag, wanneer jy sê, ja, ek nooi hierin, sal jy verstom staan. Jy sal verstom staan. En so Petrus, toe hy die nette ingooi, en toe hy al die vis sien, hy sê, in verbasing het om aangegryp. en het alles gelos in Jesus gevolg. As jy weet, wat God vir jou instoor het, sê hy alles los, jou eie plannen, jou eie idees, jou godsdienst, en al die roels regulations is los, en onvoorwaardelik achter Jesus aanloop, en ek weet wat gaan jy doen, jy gaan soos Petrus vraag, ek het nou al dertien jaar achter jy aan geloop, wat krij ek in die deal uit, en dan sê die heren, jy lees nie jou contract nie, baie mal meer in die rietheid, en in die eeuw, wat kom die eeuwige lewe, het gaan nie oor hemel toe, gaan oor nou, die hemel is my eindbestemming, waar is die hemel, af ah, wat Jesus is, ek weet nie, Die ouwe spraat van eerste en tweede en derde hemel, ek geer nie een dem om nie. Die hemel is waar Jesus is, en ek is vir altyd saam met hom. Maak het nog een contract om klaar te maak. Rian wil 120 word, ek wil een goeie 80 word. As ek nie meer een drie uister kan slaan, ek kan dit maar op. Ek wil by die volgende een kom, hierdie volle pakket, by versoening. Versoening, oe, versoening. Daar in 2 Korinties, 5, daarbij vaar van vers 18 af, hy sê al hierdie mooi goed wat jy nou hoor, is maar net een dividend van God, wat omself versoen het met jou. Wat beteken versoen het? God sê ek wil jou vriend wees. God sê ek wil die ding omdraai. Ek wil die goed uit die pad uithaal, wat jou verhinder het, om by hierdie droom van my uit te kom. Ek wil een vriendskap met jou sluit, wat op liefde gebaseer het, waarvan die fondatie liefde, dis versoen het. Nou kom die ding, hy sê na dit, sê hy, die volgende vers, hy sê hierdie, hierdie is als uit Godheid, niks van jou kant af, alles wat Jezus gedoen het, hy het omself met jou versoen, ek het my nie versoen met hom nie, hy het om met my versoen, hy sê, en nou, omdat my versoening in jou hart uitgestort, nou moet jy na mense toe gaan, ek stel jou aan as my gesand, nie is een lidmaat nie, my boete en my sissy ons is nie lidmaat nie, want lidmaat is deel van hierdie plek, Een lidmaat is deel van hierdie plek. Een lidmaat werk dier een subcontracteur. Jan Brandt is een subcontracteur. Jy doe niks nie sondag aan jy toe, want hy moet by die Heere hoor wat hy vir jou moet sê. Tijd is voorbij voor subcontracteurs. Hierdie ou moet ons leer. Hy sê, en ek het hulle, en sommige van hulle het ek opgerig as apostels, as leraars, as evangeliste, as herders, en ek weet nie wat sê die ander hier. Proveete as hy, dankie Jan, profete, hoor wat sê hy, om die geloof toe te rus, so elke man kan kom by die volmaaktheid, wat er volmaaktheid, die volmaakte in Christus Jesus, dat ek volmaak sal wees in Christus, dis die roeping, hy sê nou, nadat die toegerus is, wil ek jou stuur, ek noem jy my gesand, Engelse Bijbel sê dit so mooi, I'm calling you a one, eindelijk, as ek het in my woorde kan sê, Jere sê, ek kan nie daar wees nie, maar ek stuur jou. Gaan pleit by die mense. Pleit beteken. Pleit. Kijk as een man in groot moeilijkheid is, en jy kan nie betaal nie, dan verstaan jy pleit. Pleit beteken. Wil jy nie by die mense gaan pleit en sê, laat jylle versoen met God. Pleit beteken. Kan ek nie vanmorgen vir jylle sê, ek pleit be jylle, laat jylle versoen met God. En dan kom hy in vermaan, Jan het my die ding geleer, ek het gedink vermaning beteken om 'n man vast te kijk, as my pa my verman het en my goed verman. Tot let ek by Jan Brandt, saam laas om sitte, ek sê, Janie, hoe sien jy verman? Want verman is altyd. Hy sê, nee, Pieta, jy of God het allraam. Vermaning beteken om my rechte pad te weis. Die Heere vraag van ons, manne wat gekamp het, hy sê, wie sal ek stuur in hierdie deur mekaar wereld? sê ek jou, ek, ek noem jou gesand ek gee jou plek, gee jou titel jy is een gesand van my vermaning beteken gaan wees die ons waar die rechte pad is en dan gaan pleit jy by hulle, laat jy hulle versoen met God wat is een versoening? om vir die mense te vertel daar by die kruis het daar een omruiling plaasgevind 2 Korinthees 5 vers 21 en God het hom, Jezus met Piet Jacobs omgeruil, so dat Jezus soos Piet Jacobs kan word, so dat Piet Jacobs soos Jezus kan word, een omruiling. Dit is die versoeningsboodskap, dat is geen ander boodskap nie. Die versoeningsboodskap, alles wat Piet verkeerd gedoen het, alles wat uit plek was, al my skuld, al my slips, al my slides, al my minderwaardigheid, al my vreese, alles is op God gelai, op Jezus gelai, toe het hy dit als geabsorbeer, sê hy, like kruise daar, hy peile wat Jan so getrek het by die kruis, alles is in hom geabsorbeer, so dat Piet daar kan staan, sonder vlek, sonder rimpel, aan jou sondes en jou ongerechtigheid, sal ek nooit weet, dinkie Piet, ek sien niks nie, van die bloed van Jesus reinig jou van elke ding. Hy sien, toe jy heel te mal skoon is, toe ek die offer gebring het, wat jou rechtvaardig maak, hy is oorgelever, sê Roemeine, oorgelever vir ons misdaad, maar ons is rechtvaardig dier die opwekking van hom uit die dood is ons rechtverdig. Hy sê, toe jy skoon gewas is, ek dink so maar aan Korintheer, een Korintheer sê, hy sê, toe hy jou dier gekoop het met sy bloed, het hy jou gewas, het hy jou geheilig, en het hy jou rechtverdig verklaar. Gewas, geheilig, en rechtverdig verklaar. Hy sê, toe kan ek jou oorbring in die koninkrijk van licht, want hierdie twee koninkrijke staan alleen recht teenoor mekaar die een wat Piet aanbehoort het, en die een van God staan le leindrecht teenoor mekaar. Hul het geen connectie met mekaar nie. En toe kom Jesus, en hy maak vir Piet, hierdie koninkrijk van duisternis, maak hy lucht, hy maak hom skoon, hy was hom, hy rechtverdig hom. Hy sê, nou kan ek jou oorvaat, en hy het my oor gebring, in sy koninkrijk van sy liefde. Die volgende een, vernieuwel. Die Heere sê, weet jy wat, wat ek nou gaan doen is, ek gaan my gees in jou in uitstort want die dag toe ek jou geontwerp het, toe ek oor die mens gebik het, het ek myself aan hom gedeponeer, en sonde het gekom en gemaakt, toe daar derde persoon verskyn, dat ek uit jou moes uitgaan, en die mens was sonder Godse Gees. maar nou het ek gekom en ek het die sondes weggevat, en ek het, nou, nou is daar weer een spasie en ek sit my geest binnen in jou, en weet jy wat, die geest, as hy binnen in jou kom, Al begeerte wat hy het en al drui wat hy het Om jou te verander na Godse beeld en na Godse gelijkenis Om jou terug te bring by jou scheppingsdoel Dis wat hy doen En hoe doen hy dit? Dier die vernieuwing van jou denken O, Jan en Rian het so mooi gepraat oor die nawek Ek het soveel goed om, om te gaan in plek en sit En rechtskuif en te ranskuk van die woord wat ek gehoor het Hy sê, word dan verander, Romeine 12 vers 1 en 2 Hy sê, nou dat jy een welgevalle offer vir God is, hoe, hoe het ek een welgevalle offer geraak? Dier die offer wat Jezus vir my gebringe, is ek welgevalle vir hom. Hy sê, dit is eindelijk wat ek soek. Hy sê, as jy een godsdienst wil beloefen, hy sê, gee jou self. In hierdie nawek het ons manne ons self gegeef vir die Heer, om sê, Heer, ons gee ons self. Die Heer is sê, sanfarbaar vir my, wanneer jy jou gee, want ek het betaal vir alles. Romeine 12 vers 2 sê, hy sê, word dan vir ander, dier die van jou denken, om te dink, soos wat Jezus dink, om my te sien, soos wat Jezus my sien. Hoor wat sy, hy sê in beproef, wil jy nie toets, wat my goeie, en welgevallen volmaakte wil, vir jou is nie? Traai my nie, wil jy nie net na hierdie naweek, dit net op die proef stel, en my te traai, en te sê, dit wat ek geskryf het, en jy dit gedoen, wil jy my nie beproef nie, wil jy my nie traai, nie. en ek kan rarig, vandag vir julle, een ding sê, dat ek, ek het het my nie gemaakt, Piet nee, saam met Paulus, ek sê vir die tleigroepie, ek sê, toe ek hierdie goed ontdek, daar begeert in my hart gekom, en ek het my uitgestrek, na dit, oh, Jesus, <laughs> Godse gees is so vol hulle, my uitgestrek, hierdie bedekking is nou af, maar uitgestrek daarna, as jy jou uitstrekt na iets, sê vir my, as jy jou balans oorgesit het, en uitgestrek is, sê vir my, kan jy achter toe kyk, ek wil hier gaan oefen, ek het standaard acht kroons dat tek, en ek het het hier ontdek in die klein groepie, toe ek vir die manne sê, manne, strek jylle uit vir hierdie goed wat jylle naweek hoor, en jy sal uitvind, dat jy nie achter kan kyk nie, Jy kan nie, dit is onmoendlik om Dit is ook die Heere sê, is jy jou hand die ploeg geslaan is Dit is het onmoendlik om achtertoe kyk Hy sê, as jy achtertoe kyk Is jy my nie waard nie As jy uitgestrek is, nie Heere sê, jy nooit Weer achtertoe kyk nie Maar as jy jou nie uitstrek na hierdie ding Sal daar altyd Een story wees van Altyd as paartjies my kom sien oor lievelik of enig iets hulle verhouding, en ek het kla met hulle hierdie ding gedoen, sê wanneer kom die aslorie by julle? Nee, woensdag oom. Ek sê, maak seker, dinsdag, sit jy hierdie ding binnen die asblik, roep jou man, vat julle hierdie goed, maak julle dit toe, maak seker, laat die bediende dit nie uithaal, sê die daarin, sê die deksel op, woensdag ochend, is die honde begraan, bla weet jylle jy gaan die veel goed oplei, ek sê, maak seker dat jy die sak uitsit, en sien hoe hulle hierdie, hierdie papier, binnen na die lorry insit, met die hydrauliek deur, wat hy goed inpres, ek sê, wie waar gaan hierdie goed heen, gaan na Bronwil toe, die dumping site, gaan soen daar by die dumping site is armeese, hulle maak papieren by mekaar, om koos te koop, net om my brooikie te koop, sê hulle werk, patie maak borrels by mekaar, patie maak plastic, maar as ons wat net papier by mekaar maak, ek sê, dan nou maak daar ons die papier by mekaar, onder die andere, jou papier, jou papier en gavise papier, is ook daar, ek sê, dan nou verkoppel het aan waste paper. en dan gaan het Nels spruit toe, nou seppie toe, en dan gaan hulle proces, en dan maak het van het palp, en en rik daarna, moet jy een preekopsomming doen nie, jy soek, soek stuk papier, en jy gaan C en A toe, en jy krijg een uh, lightning pad, spierwit, wat van die waifpiper afkom. To ek hierdie ding weet, sê ek jyre, dank jy jyre, dank dat ek ontslaag geraak het, en nou is ek een skoon papier vir jy jyre. Volgende een, verander, En ons word van gedaante verandering in 2 Korinties 3. Lees maar die hele 2 Korinties 3, ek weet nie wat die verse zit. Hy sê, En ons word van gedaante verander. Hyge woord gedaante, beteken, een uiterlijke ooreenkomst. Daar kom een uiterlijke ooreenkomst, tussen my en Christus. Hoe gebeur dit? Because, het comes from the inside. Want liefde, Godse liefde, Romeine 555, is in my hart uitgestort, en hierdie liefde raak sigtbaar, wanneer ek in die boete met mekaar praat, en ons praat oor die Heere sy goed, raak dit sigtbaar, hoe raak dit sigtbaar, want het vat my emoties, want het is nou nie meer een kopstory, het is een hartstory, en wanneer ons by mekaar kom, en jy het, ons praat oor die dinge van die Heere, en hoe die Heere vir ons kom niek maak het en verander het, dan hier so sit syke ouw rings, een ouw dames, een rubber ringetje, wat stop laat daar water uitkom onder die liefde van God daar spring daar die oude ring uit, en weet jy waar daar begin water uitspuit. Jy kan jouself leeglek as jy nie oppast. En ek het uitgevind, dat hier die hart vir my, wat geen niks vir mense omgegeen, het net vir my gegaan. Ek is uitgezoord en bogger hulle. Ek gee nie om nie, hulle die bed opgemaak, hulle moet daar slaap. En hulle moet nie dink, en die kliphaarde hart sê, hy, gees, hy sê wanneer Godse liefde in jou hart kom woon, en ek daai klip harde hart uithaal, en gaan vir jou vlees hard gee, as jy iemand anders sien, gaan jy huil, as jy jou jood sien, wat jy licht so staan, dan huil jy vir die jood, jy sê nie, ach wat, kry wat vir jylle, jylle joode, by die kat in die sterk beet, nee, nee, nee, nee, as ek ander geloof sien, en ek sien die uiver, waar hulle mee, waar hulle mee opruid, dan huidelik oor hulle, want ek het een stuk van Jesus in my hart, wat sê ek wil nie met verloor gaan, maar jy gaan verloore gaan, as hierdie evangelie nog bedek is, gaan jy verloore, en wil ek vanmorgen vir die gemeente vraag, gemeente, wat gaan ons doen, wat gaan ons doen om hierdie ouders wat op pad is, die kant toe, nie, hierdie kant toe nie, die kant toe, wat gaan ons doen, kan ons maar net so douwe wel, jy weet hulle my kat in die sterkbeet, nie my boeta, nie die heren sê, ek roep jou, jy het hierdie evangelie gehoor, ruk terug waar ek loop, by die plek waar ek was, ek sê ek loop, ek in drie nie, ek is in tranen, ek sê ek gaan loop, ek kan nie meer onder hierdie getlank sit nie, ek kan nie meer onder hierdie valsuit sit nie, ek gaan loop, brene van die dag sê die heren, jy loop, jy loop, wie gaan hierdie man vertel van die waarheid, brene van dag het was het lekker om te blei, hier is het moeilik om haar te bly daar was soveel kritiek in my hart, ek het gesit in hom gekrit, elke keer, sy gepreek en gekrit, maar weet jy wat, ek het dit nooit met hom uitgesort nie, ek het altyd myself met ander mense gesê, hy maak het nie, hy maak het nie, hy maak het nie, weet jy wat, hierdie ou, weet jy wat, al, oh, tot op die dag, die Heer het my gesê, ek het jou hier gesit, so jy en hom een verskilke maak, en ek het een gerechtigheidsboek gekoop, en ek het een story voor hem geskryf, en ek het het vir hom gegeen, en ek sê vir drie nie, rik daarna, hy het sy achterend aan hy ding afgeveer, lesieke op die boek raak ergens, sê graag kom, go, Jan Brand, wie hy, goeie maak, ek dank die Heere, dat die poging wat ek aangewend het, het die Heere raak gesien, die Heere het hy begeerd in sy hart gaan sit, naast het Johan, en naast het Frits, en naast het ergens, weet jy wat, ons hoor, hoe praat hy gerechtigheid, want ek was bereid om een gesand te wees, die laatste een, is vervul, om vervul te wees, vervul beteken om oor te loop, vervul beteken om oor te loop, soos David sê, hy sê my beker loop oor, hoekom loop sy beker oor, hy sê net om het goedheid en guns omvolg, oorals waar hy gaan, ek moet vandag vir julle sê, dit die waarheid, want goedheid en guns volg my, ek hoef dit nie te volg nie, dit volg my, want alles vloei uit verhouding uit, jy sê, toe my verhouding met God reg, is het hierdie goed self gekom, in hierdie sykte toestand wat ek was, het ek vergeet, ek het mensense name vergeet, drie nie sê, Sandra kom, ek sê, wie Sandra? Ek sê, sê Sandra wat met andere getrouwd het, ek sê, andere wie man? Is my klats het deeltemaal gelijk, ek kon nie hierdie goed lekker by mekaar kry nie, maar in hierdie proces, daar vrede, en ek is oor niks besorg nie, ek rui, laatste week rui ek Petoria toe, ek aan kruis, daar aan die sê ek vir nie, weet jy wat, ek kan sekere goed nie onthou nie, ek gaan nie oor het waar nie, want ek is in die proces van herstel, die heren gaan my gezond maak, dit is nie wanneer hy my, hy gaan my gezond maak, dit raak al hoe beter, maar een ding is, heren, Dit wat ek beleef het met my hart aanval, is die wonderlikse ding uit. Herre, die goed moet nooit weer met my weg gaan. Want die vrede wat die verstand te boven gaan. Ek het met my kar gerei, kreeg ek een pijn in my bors, toe lok my kakebeene so, sy is een oud, en my hane gaan dood. Toe draai ek om, 20 kilos uit, welkom uit. Toe raai ek draai. Ek het nie een keer gedink, gaan ek het maak, gaan ek het nie maak. Ek het nie gewonder of gaan hulle my omleiding gee, wat gaan hulle doen nie Ek het gereid tot voor die hospitaal, ek het daar gestop, ek het uitgeklim Ek het ingestap en sê hulle help, ek het die pijn in my borst My neergeleid EKG machine opgesit En terwyl hulle met my bezig is, gestaan my hart Goon, toe ek wakker word, is ek in ICU Al wat ek hoor hulle sê, stabiliseer meneer Jacobs en reel dadelijk vir ambulans vir Bloefentuin, Dr. Rosherr een keer het vrees my beter pak. ek sê heren, ek is een ouw wat kon, waar jou maat, ek kan al een paar nacht al deurgezit door nie lang terug en nou ek sê heren Jan Brandt het jyndag gesê gerechtigheid word geopenbaar wanneer daar een krisis is die ding luise is, het klok by my ek sê Piet, in die krisis was het gerechtigheid, kom sê my nie waar nie kou jou vast, niks en niemand sê uit my hand uitdruk nie al gaan jy door een dal van doodskadewee, jy hoofd die bang te wees nie, want ek is binnen in jou, ek is binnen in jou, ek was daar, die ouds sê jy licht gesien, nie, ek sê nie, ek het nie, toe ek was, ek het nie licht gesien, hulle sê, dier, anneman sê het die dier gesien, ek sê nie, ek het niks, ek het nie licht gesien, of die dier gesien nie, al wat ek vanmorgen vir jou kan sê, ek is nie bang vir die ander kant nie, ek is nie bang vir die ander kant nie, want hy staan in die ander kant, Vervol, Psalm 23, Jy maak my hoof vet met olie, my beke loop oor, jy berei van my tafel, teen oor my teenstander, ha, so lekker, teen my teenstander, kan ek het demonstreer, teen oor my teenstander, jy sien vir jare, het die vijand op die kop van die tafel gesit, hy het die menu georderd, en ek moest kyk hoe hy eet en ek moest die krimmels eet wat hy gelos het toe ek by die Heere Jesus uitkom het daar omruiling plaasgevind ek, hy sê nou sit jy waar hy gesit het en hy moet onder die tafel sit en dan sê die Heere vir my wat is jou order wat kan ek vir jou bring ek sê Heere jy weet ek hou van die T-bone 40 mm dik Heere Heren sê, hoeveel wil jy my? Ek sê, medium to well. Drie virke, drie meze, whisky glaas, mokse glaas, wijn glaas, side plate vir die sellets, tafel is gedek vir my. Dis wat beteken, hy sê, jy dek die tafel teenoor my teenstanders. Jy maak my hoof vet met olie. Hoe sien ek daar? Ek sit op die tafel. Jy sê, teenoor my teenstander, ek sê, jyre, waar is hy? Hy sê, kyk onder die tafel man, hy het nie een stoel, en is die stoel weggevat, hy hang daar. Hy sê, want hy slaaf een oordeel. Johannes, hy slaaf een oordeel. Hy hang daar aan die tafel, en dan kom die t-bunstijk, sluit met hom af. Dit wat God in het vir my, is soos die 40 mm t-bunst, die medium to hell. As ek hom so inbring, hy hart die spoegie af. En terwijl ek om eet, krij ek een steekje achter die oor. As jy weer een t-bone gaan koop, order of medium to well, en eet om in. As jy nie die steek krij, is dit nie die rechte t-bone. Jy krij een steek achter jou oor. Wat ek wil sê is, is goed om die Heere te dien. Die 7 feest, verloore, verlos, vergifnis, uitwissing versoening, vernieuwing, verandering, en vervolg. net twee goed, maak nou soos Jan, is klaar, is klaar nou, maar is nou klaar maak. In hierdie proces, is alles uit God uit. Weet jy wat, ons het so klemgele, ek en Johan Routemacht praat baie woorde, ons het klemgele op die kruis, Ek wil ons vanmorgen net, de, van die kruis al weg, kom ons kyk bykie na die opstanding, as daar nie die opstanding was, en sê Paulus, dan is hier die evangelie te vergeefs, wat het by die opstanding gebeur, oh my boete my sissie, wat het by die opstanding gebeur, op die derde dag, oor wat sê Petrus, 1 Petrus 1 vers 3, en ons dank die God en Vader, vir ons Heere Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop. Tot een levende hoop. Piet, wat is hierdie wedergeboorte? As jy net verder lees, dan verduidelik hy, hy sê wedergeboorte, jylle is wedergebore dier die onverganggelijke saad wat die woord van God is. Wat hy eindelijk sê is, Piet, met, met my opstanding het ek niewe saad gebring. Hier is die saad van Adam. Genesis is een van, jy sal sy kop vermoorsel, hy sy vijandskap breng, hy sê, ek breng niewe saad vir jy. Die Engelse praat van incorruptible seed. Een ding wat terwylik voorbereid. Een ding wat interessant is. In Genesis 1, daarbij vers 3, het God bome gemaakt en struike wat saad voorbring op die derde dag. En nou kom Jezus en hy maak, geef vir ons nieuwe saad op die derde dag toe hy opstaan, toe bring hy nieuwe saad. Ek lees in Jesaja vanmorgen Hy sê Hy sê in ons Is die bome waarvan God praat Een planting van God Ons is een planting van God Door Godse saad wat binnen ons is So ek kom sien julle Lekker om die jy by te wees Die manne wat gekamp is Gaan en gaan leef Gaan en gaan wees Aan die gemeente wat achterblij Ons is nie lidmate nie Ons is die brief wat geskryf is dier die bloed van Jezus. Ons is die postman om in die post te gooi. Die wereld sit in wacht vir oplossing. Die oplossing is in die lichaam van Christus. Die land sit in wacht. Familie sit in wacht. Hevelike sit in wacht. Die oplossing. die oplossing is in jou. Ek stuur jou. Ek noem jou volgeling nie, lidmaat nie. Vader, ek dank jy vir oogend, vir die kostbare tyd wat ons gehad het hierdie naweeg. Ek dank jy, jyre, tis Rian en tussen Jan, en tis die groepie wat ek in was, jyre, ouwens van verskillende achtergronde, met verskillende issues, en goed, laat ons by mekaar kon uitkom, en laat ons kon ooreenkom, jyre, kan ooreenkom oor die kruis, jyre, wat by die kruis gebeur het. En nou, ek dank u vanmorgen, heren, vir die gerechtigheidsbootskap Ek dank u vir vrylating Julle sal die waarheid ken en die waarheid sê julle vry maak En ek weet wat gaan hierdie week gebeur, heren Vers 34, 36 gaan sê As die seen jou vry het, is jy waarlik vry Dank u, heren, dat ons op een pad is, heren Dat ons op een pad, ek begin dier te sê, heren Ons is alman op een pad bezig Dit hang af waar ons is, maar dank u, dat ons op pad is dankie, let ons nie meer achter die kruis sit nie, en dankie, let ons nie meer by die kruis sit nie, jyre, maar dat ons, soos Hebraer sê, sê, laat ons dan aangaan, laat ons dan aangaan, en aangaan, en die volle som ontdek, ek dankie vir oogend, vir die seel wat jy daar op sit, wat jy sê, die volheid van God was in sy seun beligam, die volle som van God die Vader was in Jezus, en toe kom Jezus en hy lees lewe af vir ons, En nou sê hy, en die volheid van Jesus is ook in ons. In Colossense kom hy en hy sê, ek wil vir jou geheim bekend maak, want die godsdienst ken nie die geheim nie. Hy sal het alleen ontdek uit verhouding uit. Die geheim is dat Christus Jesus woon in jylle. Ek dank jy vir ochend, dat jy sê hier in Lukas 17, waar jy sê, jylle sal nie jy vir wie vraag, hier is die koninkrijk of daar is die koninkrijk nie. Hy sê, ek maak in jou bekend die koninkryk is in jylle. O jyre, ek eer hier vir daarvoor. Dankie jyre, dankie jyre, dat ons hier kan uitstap, met 'n volle verzekering. Door die heilige geest, hy sê, en die heilige geest, die hy kom uit, maar hy sê, nadat jylle die woord, van die waarheid, die evangelie, van jylle redding gehoor het, en gegelooid. Hy sê, is jylle beseel, met die heilige geest. Beseel beteken, ek koop finaal afgehandel. Nooit weer sal jy op een platform, staan om gekoop te word nie, nooit weer sal jy ontbloot word nie, nooit weer nooit weer nie, want ek koop jou en as ek jou gekoop het kan ek nog een ding doen, ek gaan jou geestes oog oopmaak, so die jy kan sien wat die roeping en die reikdom van sy heerlijkheid in jou leven kan wees ek dank jy vanmorgen daarvoor jyre, en jyre daar is daar nog in die feestjes dat jy Paulus laat skrywe hy sê so dat jy hom kan ken vir wie jy is, nie meer een ver God nie, maar binnen in God dat het droom het oor my en jou, van een hoopvolle toekomst. Nie van tegenspoed, nie, maar van voorspoed. Ek eer hier daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons kan zekerlik die Heere lekker aan een klap geef vir sy goedheid. Amen. Dankie, Opeta. Baie dankie vir julle allemaal wat het sien was in die naweek. Ons is sommer uit die blokke uit vir die week. Baie sterkte. Gaat, ek wil vir julle sê, baie sterkte vir die laaste peilvlak vir die Mighty Men Conferentie, Gaat, hulle het groot werk al gedoen, hulle doen grondverskywing daar om dit moendlik te maak, so ons is opgewonde daar oor, daar koffie in thee, so kom ons gaan drink saam koffie in thee en ons keir een bykie saam en sien vir julle vir die volnerlijke week.